23. fejezet Frederikson Pszichiátriai Intézet, Philadelphia. Szeptember 17-e vasárnap, 14 óra 53 perc. Az HAC szokása egy akció első fázisának vége felé, amikor már megfigyelte és kiismerte a lehetséges célpont mindennapjait, a hétköznapok rutinját, a kapcsolatrendszert, ami körülvette, hogy változást visz a rutinba. Ez annyit jelent, hogy néhány speciálista belép a szituációba. Felkeresik a lehetséges célpontot és megijesztik, hogy lássák, vészhelyzetben mit csinál. Milyen óvintézkedéseket tesz, és ami a legfontosabb, kihez szalad védelemért. Amikor változást visznek a rutinba, az szigorúan a rájesztésről szól. Ilyenkor tilos bárkit is megölni, vagy bárkinek is komolyabb sérülést okozni. Az egésznek a célja annak felismerése, hogy az illető kinek és mennyire fontos, és hogy akinek eléggé fontos, az adott esetben mire képes. Francis, Nelson és Gordon az AJC ügynökei voltak a megfigyelés szekció ijesztés specialistái. Francis és Nelson több kunkfú stílusban szereztek mesterfokozatot, Gordon az iq és a Boxban mélyettel. Ez utóbbiban olyan szinten, hogy 1986-ban összsúlycsoportos profi világbajnok lett. Ők hárman összeszokott csapat voltak. Megijesztettek már üzletembereket, politikusokat, nehéz fiúkat, mafiózókat és terroristákat. Egy csepet sem féltek tőlük. Nagy mesterei voltak az ijesztésnek, annak, hogy egy embernek ízzé az önmagáról kialakított képét. Tudták, hogyan kell viselkedniük, beszélniük, ütniük, hogy a célpont bármilyen kegyetlen gyilkos volt is, összecsinálja magát is zokogásban törjön ki. Ez volt a szakterületük, ez volt a művészetük. Akit meg akartak ijeszteni, azt meg is ijesztették. Wathouse berobbant Mrs. Conrad irodájába, olyan hirtelen és akkora vehemenciával nyitott be, hogy a titkárnőnek a lélegzete is elakadt ilyében. Vátához hat marcona férfi követte, három fegyveres biztonsági őr és három ápoló, nem azok közül, akiket Franciszék elintéztek, ők egyelőre még nem tudtak járni. Mrs. Conrad némi képp lenyugodva büszkén mutatta, hogy virágot kapott, de Váthoz ügyet sem vetett rá. A kis csoport élén beviharzott az irodájába, majd kulccsal bezárta az ajtót. Hogy mi történt a hetes osztályon az eltelt jó 35-37 percben, arról szólja, nem tudott meggyőződni, mert a hetes osztály nem volt telepítve. A biztonsági kamerák felvételeit ugyan megszerezhette volna, ám abban az időben, amikor Franciszek az osztályon jártak, attól a pillanattól kezdve, hogy beléptek a folyosóra, az intézet összes biztonsági kamerája tönkre menni látszott. A biztonsági irodában lefuttattak egy hibakereső programot, ami szoftverhibát állapított meg. Waldhaus, még mielőtt feltűnt volna titkárnője irodájába, rendbehozta magát, hogy ne lássák abban az állapotban, amiben volt. Utólag szégyelte magát, amiért olyan sokáig tartott, mire rájött, hogy nem is sérült meg, de ezt még önmagának sem ismerte volna be. A szégyen düvé változott, és igen erőteljes szavakkal illette a négy ápolót, akik nem tudták őt megvédeni a hetes osztály hátsó folyosóját. Kerített három másik ápolót, akikről úgy gondolta elég veszélyesek. Leszaladtak a biztonsági irodába, ahonnét Valthouse a három legnagyobb darab biztonsági őrt hozta magával, akik mindennel fel voltak fegyverkezve, amivel csak egy pszichiátriai intézet biztonsági embere fel lehet. Pisztoly, gumibot, könygászspré, bilincs, gumilövedékes puska. Walthouse az íróasztala mögötti székbe huppant le. Szonya tisztán látta az arcát. Rettegett. Olyan halálfélelme volt, hogy alig bírta tartani magát. Valaki csak úgy besétáltak ide, szólalt meg Walthouse. Vicsorgott, a félelmét igyekezett dűnek álcázni. Hagy, az Istenben lehetséges ez. Besétáltak az én intézetembe. Csak úgy. Hogyan lehetséges ez? Hát itt senki sem ért a rohadt munkájához. Doktor Váltház, nem ellenőrizhetünk mindenkit, szólalt meg az egyik biztonsági alázatos hangon. Bafa be! Üvöltött rá Váltház. Az üvöltés hangja kiszűrődött Mrs. Konréd irodájába, aki döbbenten fordult főnökének irodája felé. Hogy merészel? Mered Váltház szikrázó tekintettel a biztonsági emberre. Itt én beszélek. Hogyan történhetett ez meg? Hát... Pafa be! Ura, uram, szólalt meg a másik biztonsági ember, értesítenünk kell a rendőrséget. Nem! csapott Váthausz az asztalára. Ez mindenkit meglepett az irodában. Szonya a bázison feszülten figyelte a monitort. De... de miért? kérdezte a harmadik biztonsági őr, aki eddig még nem szólalt meg. hogy, hogy miért? csattant fel vörös vörösképpel. Hát nem látják, mi folyik itt? Ez az egész a pénzről szól, csak a pénzről. Tönkre akarnak tenni bennünket. Mit gondolnak, mi fog történni, ha jelentjük a rendőrségnek? Hát én megmondom. Nincs olyan isten, hogy a média ne tudja meg. Nincs olyan isten. És ha meg tudja, idejönnek. És ha idejönnek, veszítünk. Ez egy pszichiátriai kórház, ahová az előkelő betegek jönnek magukat kezeltetni, és akkor csak úgy hip-hop, belibben ide három elbebeteg állat, és azt csinál, amit akar. Hát mit gondolnak maguk? Mit gondolnak? Holnaptól hány előkelő páciensünk lesz? Waldhaus nem vár semmilyen választ. Formanyomtatványt szedett elő íróasztala egyik fiókjából, és kerámia hegyű tollal, néhány sort írt rá. Szonya nem látta mit. Amikor befejezte az írást, a szöveg alá kanyarította a cikornyás aláírását. Jajan ide! intette a legközelebbi biztonsági embernek, és elé a lapot, meg a tollat. Írja alá! A férfi közelebb hajolt, hogy el tudja olvasni. Titoktartási nyilatkozat, mondta Vátház. Ha bármelyiküknek eljár a szája az igazságról, annak egymillió dollár kártérítést kell fizetnie ezen nyilatkozat értelmében. Mindazok az információk, melyekről tudnak az ügyel kapcsolatban, szigorúan titkosak. Ezek szolgálati titkok. Megértették? Szúrósan nézett körbe. Sorban mindenki bólintott. Mindannyian aláírták, aztán Valthouse eltette az iratot az íróasztal a fiókjába. El kellene helyeznünk az épület kapujában egy fémdetektort, de az biztos, hogy ebben az esetben mindenki anyakunkra járna, hogy mi a francét van ott. És még ha átszáznánk is, kijelezne minden fémet, és akkor még egyesével át kellene vizsgálnunk mindenkit, aki csak belép a kapun. És az maga volna a halál. Ez kicsinálna csinálna minket teljesen? Ezt tudják képzelni, amint a CNN arról csámcsok, hogy micsoda elképesztő biztonsági berendezéseket állítottak fel a Frederikson intézetben? Walthouse nagyvonalon elhallgatta, hogy az egyetlen fegyver, ami előkerült, az övé volt, és nem kívülről hozták be. – A fémdetektort tehát el kell vetnünk? Sajnos. Valami mást kell ide kitalálni. – Elnézés, doktor Walthouse, szólalt meg az egyik biztonsági ember. – De meg kell, hogy mondjam, uram, a biztonsági rendszerünk jobb is lehetne. Például a biztonsági irodából csak azt lehet látni, hogy nyitva van, vagy csukva van-e a kapu. De hogy bent az épületben melyik ajtó van nyitva, és melyik van becsukva, azt nem tudjuk onnan ellenőrizni. A liftekről sem tudjuk, melyiket használják éppen, és az egész intézet területén összesen tíz biztonsági kamera van. – Hát ez elég nagy baj! – csattant fel Valthouse. – Sokkal nagyobb biztonsági költségvetést kell előírnunk. De nem tehetünk kamerát mindenhová. A látogatók és az előkelő betegeink kifogásolnák. Azt éreznénk, hogy kémkedünk utánuk. És nem hiszem, hogy megértenék, hogy éppen őket akarjuk megvédeni. – Mit javasol, dr. Waldhaus? – érdeklődött az iménti biztonsági ember. – Átcáznunk kell valahogyan a kamerákat. Találjanak ki valamilyen nagyon jó álcát a kameráknak. Nagyon jó álcának kell lenniük. De tényleg nagyon jónak? Wathausz az ápolókhoz fordult. Azt hittem maguk, igazi kemény fickók, akik képesek megvédeni magukat. Erre jön három ilyen polyáca, és... Legyintett. Mostantól kezdve rendszeresen lejárnak a tornaterembe erősíteni. Megértették? Természetesen, dr. Wathausz, mondta az egyik ápoló tisztelet teljesen. Ha jól tudom, harmincan vannak. Fel kell vennünk még legalább tíz, de inkább tizenöt embert. Ha ismernek igazán használható embereket, hívják fel őket, és ajánlják nekik az állást. Nagyon kemény emberekre van szükségünk. Megértették? Én ismerek egy-két igazi kemény fickót, szólalt meg a másik ápoló. Az egyikük szuper nehéz súlyú profiboxoló, egy másik meg kidobó ember volt Alvilági Bárokban. Akkor itt a helyük. Igen, de. A, az a baj, hogy egyikük sem képzett ápoló. – Na és? Majd beletanulnak. Hívja be őket! Wathaus a biztonságiakhoz fordult. – Roberts, sürgősséggel kérjen még embereket a cégétől! Roberts volt a biztonságiak főnöke, akiket egy filadelfiai illetőségű biztonsági cég alkalmazott, és akiktől Wathaus tíz embert vett át az őrzési teendők ellátására hajtsanak végre sürgősséggel egy százszázalékos növelést. Értettem, uram, bólintott Roberts. – Jó, és foglalkoznak személyvédelemmel is, ugye? – Igen, a Goldman's Security kiváló testőröket is foglalkoztat, uram. – Óhatja, hogy azonnal kéressek ide néhány elsőosztályú testőrt, uram? – Igen, pontosan ezt akarom. Valthouse a telefonra mutatott az íróasztal végében. – Telefonáljon! – Hány testőrt akar, uram? – Legyen! Váltház elgondolkodott, vagy inkább arra a belső hangra figyelt, ami megmondta neki, hogy mennyire fél. – Legyen né... öt... hat... hat testőr kell, a legjobbak, és azonnal! Roberts telefonált, Válthausz kiküldte az ápolókat. Kivette a titoktartási nyilatkozatot az asztalfiókból, és a széfhez ment. Ráparancsolt a biztonságiakra, hogy forduljanak el. Kinyitotta a széfet és betette az iratot. Szonya a központi egység fő monitorán figyelte, amint megérkeznek a biztonságiak és a testőrök. Még utána is várt fél órát, aztán Vátház elindult a kocsiával a testőrei gyűrűjében, és nem sokára hazajért. Szonya még itt is figyelte jó fél óránát. Watthausz senkinek sem szólt, senkit sem hívott védelemért, senkit sem hívott, hogy panaszkodjon, nem szólt sem Frankieknek, sem múrnak, sem senki másnak. Hartmannház Hilligrove, Philadelphia. Szeptember 17-e vasárnap, 18 óra 39 perc. Kori éppen a konyhában rakosgatta a mosatlan edényeket a mosogatógépbe, amikor csöngettek. Abba hagyta a pakolást, és figyelt, hogy hallja-e, amint ha valaki kimegy ajtót nyitni. Semmi mozgás, mintha egyedül lenne a házban. Kiment a konyha elé, és hallgatódzott. Semmi. Lassan elindult a bejárati ajtó irányában. Újabb csöngetés, még közelebb ment. Az előtérből felnézett a lépcsőre, senki. Aztán Sweetie lekiabált. Kori baba, nyisd ki! Oké, okay, kiáltott vissza Kori. Az ajtóhoz szaladt és kinyitotta. Három férfi állt az ajtóban. Három elegáns ázsiai férfi. Mosolyogtak. Jó napot kívánok, mondták egyszerre, aztán elindultak. Kori félreállt. Besétáltak az előtérbe. Kori nem gondolta végig, hogy vajon ki lehet ez a három férfi. Frankiék barátai vagy üzlettársai, mozgásuk határozottsága állította félre. GPS-en becsukta utánuk az ajtót. – Maga jóra való embernek látszik, kisasszony, biztosan megérti a helyzetet – szólt meg Francis. – Tudja, az imént az autóban a rádiót hallgattuk, és bemondták, hogy Grönlandon 45 és fél csökkent a jegesmedve populáció. – A barátom – mutatott Názorra, aki szomorúan lehajtotta a fejét – szereti az állatokat, és nagyon lesújtotta a hír. Tudja, ilyen helyzetben csak egy csésze jóféle kapucsínóhoz hozhatja rendbe. Hú. Kori Grima szólt egyet, aztán zavartan felnevetett. Az a helyzet, hogy én még sohasem csináltam kapucínót, és sajnos nem tudom, hogyan kell. Kivel akarnak beszélni? Szitivel, Jamesel, Terenszel, Frankivel, vagy márkival. Nekünk bármelyikük jó lesz kis asszony akkor már is hívom az egyiküket. Ők biztosan tudják, hogyan kell kapucsinót készíteni. Egy pillanat! Kori a lépcsőn, hogy megkeresse Frankijéket. Frankijék az elsőn voltak, és egy újabb bulin törték a fejüket. Valami egészen különlegeset akartak kitalálni, valami olyat, ami még nem volt. Hét lány áldogált körülöttük, köztük Melinda, aki Kristin osztályába járt, és aki már napi vendég volt a házban. Úszómedencés buli, kérdezte Sweetie, és körülnézett. A lányok nevetve bólogattak, hogy az jó lenne. Frankie, James és Marki grimaszolt, hogy öncsi, Terence pedig elmélyülten gondolkodott valami sokkal eredetibb ötleten. – Falsang disko vetette fel Sweetie, és mindenki valami egészen eszméletlen jelmezt vesz fel. – Na? – Elég szar, jelentette ki James. Tovább gondolkodott. Hirtelen Terence kiáltott fel, – Megvan! Minden szem rászegeződött. Kori már az emeleten volt, feléjük közeledett, de nem mert közbeszólni. – Nudi diszkó! – kiáltotta Terenc. Frankiek egymásra tekingettek a lányok vihoráztak. – Bász meg! – rikkantotta Franki. – Ez kurva jó ötlet! – Ez kurva jó! – bólogatott James szaporán. – Ez tényleg nem semmi ötlet! – jelentette ki már Tantó kését a kézfején egyensúlyozta, most marokra kapta, és elkezdte forgatni az újai között, amit a lányok ámulva néztek. Nyithatnánk egy nudi diszkót valahol, eszméletlen sok ember jönne. És csak olyanok, akik állatul néznek ki, mert mások nem mernének, tette hozzá Sweetie. Márki és Frenki bólogattak. Sweetie észrevette korit. Ki jött, Kori Bébi? kérdezte. Kori elmosolyodott, mint mindig, amikor valaki ezt mondta neki, hogy Kori bébi. Három fickó titeket keresnek, mondta. Hogy hívják őket? Fordult felé Frenki. Hát, azt nem mondták. Hogy néznek ki? kérdezte Szvíti. Jól, foglalta össze Kori. Nagyon elegánsak. Öltöny. Igen. És még? Hát, aranyóra, meg nyakkendőtű olyan, mint tektek -tek is van, ilyen, ilyen gyémántos. Meg van díjzsebkendőjük, meg virág a gombjukakban. Szvéti és Frenki összenéztek. Egy embert sem ismerek, aki virágot tűz a gombjukába, jelentette ki Frenki. És a fejük? kérdezte Szvíti. Hát, koripofákat vágott, mert nem tudta, hogyan mondja el, hogy milyenek voltak. Normálisan néznek ki, viszonylag jóképűek, bár nem annyira, mint ti. – Ezt tudjuk, nem is volt kérdéses! – vigyorgott Sweetie. – Az egyikük nem is annyira jó képű, sőt, egyáltalán nem az. Kisé dagadt. – Dagadt állat! – kérdezte James, aki a súlyfelesleget halálos bűnnek tartotta. – Nem annyira – mondta Kori, amikor eszébe jutott, hogy ő sem egy nátszál. – Ázsiaiak! Frankie, Sweetie, James és márki eltátották a szájukat. Terence a homlokát ráncolta. Három ázsiai muksó? Csodálkozott Frenki. És mit akarnak? Titeket keresnek. Ja, és az egyikük két egy kapucinót, de én nem tudom, hogyan kell csinálni. Japánok? kérdezte Frenki. Pénzesek? Üzletemberek? Aha, itt állnak lent a halban. Megnézem őket, mondta Frenki. Oké, okay. bólogatott szvíti. Elindultak a lépcső felé, Kori ment utánuk. Én még gondolkodom a bulin, mondta Terence. Ha kellek, szóljatok. Majd csettintek, szólt hátra Franki. Terence ökölbe szorította a bal kezét és felmutatta a középső ujját. A lányok vihoráztak. Én is lemegyek, mondta James. Engem most jobban izgat ez a nudibuli. Maradok, jelentette ki Márki. De ha gond van, itt megtaláltok. A tantók és sesújintott néhányat a levegőbe. Franki ért le elsőnek a földszintre. Most már biztos volt abban, amit eddig csak sejtett, hogy nem ismeri ezt a három ázsiai férfit. Megérkezett Sweetie és James is, majd néhány lépéssel utánuk Kori. Üdvözlöm Önöket, Frank Hartman vagyok, szólt Frankie, és kezét nyújtotta Francisnek. Miben lehetek a szolgálatukra? Francis megfogta és megrázta a felé nyújtott kezet. Jó napot kívánok uram, ön nagyon jó embernek tűnik. Tudja, a barátom, mutatott Francis Nelsonra, nagyon szeretne egy kapucsinót. Tudja, épp erre felé jöttünk, amikor bemondták a rádióban, hogy négy és fél százalékkal csökkent a jegesmedve populáció Grönlandon. A barátom állatseletű ember, kicsi megviselte a hír. Na igen, a környezetszennyezés meg az orvadászok. Tudja, hogy megy ez. Szörnyű, Ráztal a fejét Franki. Hogyan szereti a kapucsinót? – Csak egyszerűen semmi ínyenség nem kell bele, és legyen jó forró, ha kérhetném, mondta Francis. – Természetesen. – Frankie bizalomgerjesztően mosolygott. – És ön, meg a másik úr? – Nem, mi nem élünk a cappuccinoval, mondta Francis nevetve. – Értem, nevetett Franki és elindult a konyha felé, hogy elkészítse a kapucsinót. És honnan ismernek minket? – Nem ismerjük önöket, uraim. Valotta be Francis. Csupán erre jártunk, hallottuk a hírt a rádióban, és a barátom elszomorodott. Gondoltuk, ebben a házban jóra való emberek élnek, és biztosan készítenének a barátomnak egy finom kapucsinót. Frankie megtorpant. Visszafordult, döbbent arccal nézett vítire majd Jamesre. Ez valami vicc? szólalt meg. Isten őriz! mosolygott Francis. Csak egy kapucsinóról van szó, tisztelt uram. A barátomnak szüksége van egy kapucsínóra, hogy visszanyerje a jó kedvét, és már is megyünk. Önök igazán nagyon jóra való emberek. Franki összeráncolta a homlokát. Képtelen volt elhinni, hogy egyszer csak beállít három idegen hozzájuk egy kapucsínóra. Kik maguk? Az én nevem Jane Kelly, mutatott magára Francis páratlanul elegáns mozdulattal, majd megérintette Nelson vállát. Az úr Fred Aster. Mondta, aztán Gordon vállát érintette meg egy pillanatra, ő pedig Frank Sinatra. Frankie, Sweetie és James tátott szájjal néztek össze, aztán kitört belőlük a nevetés. – Mi ez a kamera? kérdezte Sweetie nevetve. – Ó, de hogy szó sincs róla, tisztelt uram, nevetett Francis, majd meghajolt. Az egész egy rádióhírrel kezdődött. James a lépcsőhöz ment és felkiabált. Hey, – Hé, gyertek le, ezt látnotok kell! Néhány másodperc múlva lerobogott a lépcsőn Terence, Márki és a hétlány. Márki úgy tartotta a kést az alkarjához simítva, hogy a három ázsiai fickó ne lássa. Francis, Gordon és Nelson meghajolva köszöntötték őket. – Mondja csak el, mit akarnak! – kérte Frankie Franciszt. – Ó, természetesen! – mosolygott Francis. Épp erre jártunk, hölgyeim és uraim, amikor bemondták a rádióban azt a sajnálatos hírt, hogy Grönlandon 4,5% és csökkent a jegesmedve populáció. A barátom, Nelsonra mutatott, állatbarát, és a hír nagyon lesújtotta. Amikor elszomorodik, csak a kapucínó használ. Megláttuk az önök szépséges házát, és arra gondoltunk, biztosan jóra való emberek lakják, akik szívesen megvendégelnék a barátomat egy jóféle kapucínóval, hogy visszanyerhesse lelkenyugalmát. Márki és Terence meg a lányok felnevettek. Francisék tisztelet teljesen meghajoltak feléjük, ami csak fokozta derültségüket. – És bemutatkoznak érem? – kérte őket Francis. – Ó, természetesen, jó magam, Jane Kelly vagyok – mutatott magára Francis, majd megérintette Nelson vállát. – Az úr Fred Aster ezután Gordon vállát érintette meg, ő pedig Frank Sinatra. Az egész társaság hangosan röhögött. Francis, Nelson és Gordon barátságosan mosolyogtak. – Ez szerintem a kandikamera, jelentette ki Frankie. Épp ember ilyeneket egyébként nem csinált. – Szerintem is az, mondta James. Terence átvágott a hallon, és kiment a bejárati ajtón. Megnézte a rovert, körbejárt, majd visszament a házba. – Egy 1999-es Roverre jöttek, mondta. Nem valami nagy számkocsi. És nincs kint senki. – Ezek csak hárman vannak. Frankiék összenéztek. Elhatározták, hogy szórakoznak egy kicsit. – Szép nevük van – jelentette ki Sviti, És táncolni is tudnak? – Ó, hát persze – mondta Francis, mire mindhárman steppelni kezdtek. Mindenki dőlt a röhögéstől. Sweetie-nek megfájdult az oldala. Aztán Francis, Nelson és Gordon abba hagyták. – Elnézést, uraim! Kaphatnánk a barátomnak egy cappuccino-t? kérdezte Francis. – Ó, hát persze! – mondta Frenki vigyorogva. Mindjárt hozom! – Olyan nagyon kedves! – mosolygott Francis és meghajolt. – De még mennyire? – Franki eltűnt a konyhában. – Ezek igazi nevek? – érdeklődött az egyik lány. – Igen, kisasszony, ezt kaptuk a szüleinktől! – hajolt meg Francis. – És egy jó fogyókúrás receptet nem kapott a szüleitől? – Ó, nem tudom, mire céloz! – nevetett Francis és megfogta a hasát. – Hát igen, van egy kis felesleg rajtam. – Kicsi? – Önnek teljesen igaza van, kisasszony, de nem lehet mindenki olyan szép, mint a kisasszony. A lány felnyerített és hátravetett fejjel röhögött. Nagyon nevetségesnek találta, hogy Francis fogalmaz. Melinda közelebb lépett Francishez. Elhatározta, hogy bevágódik Frankijéknél. És mondja csak, milyen érzés, hogy csak egy ilyen hájas, képű vágott szemű, törpenövésű rakásszar. A kisasszony egy kicsit élesen fogalmaz, mosolygott Francis. Tudja, mi kínaiak nem szoktunk magasra nőni. Azért van egy-két nagyon magas ember közöttünk. Például nem tudom, tudta-e, hogy a legmagasabb nő a világon sem Chang Lin kínai volt. 247 cm magas volt. Képzelj el! Melinda ideges lett, fenyegetően közelebb lépett. – Kit érdekel ez a szar meg? Arra feleje, amit kérdeztem! – kiabálta. Szvéti és Márki hangosan nevettek. – Ön nagyon amerikai szemmel néz minket, kisasszony! – mosolygott Francis. – Tudja, mi úgy tartjuk, a lelki harmónia megtalálása a legfontosabb. – A kurva életbe! – csattant fel Melinda. Kétségbe volt esve, amiért nem tudta kimozdítani francis a nyugalmából. Arra válaszolj hogy a picsában már, hogy milyen érzés, ha egy ilyen kis törpe vagy! Francis 170 centi magas volt, Melinda 175, a magas sarkuban, ami rajta volt, 182 centi. Megvetően nézett le francis mosolygó képére. Tudja, kisasszony, mondta Francis barátságos hangon és barátságosan mosolyogva mi úgy tartjuk, a magasság egy olyan dolog, amiért az ember nem tett semmit. És ha valaki valami olyan dologból próbál magának egy csipetnyi önbizalmat meríteni, amiért nem tett semmit, annak az embernek nagyon felszínes és semmit mondó az élete. Ő maga pedig csak egy szánalomra méltó szalmakutya. Melindának fogalma sem volt, mit jelent egy kínai-nak a szalmakutya hasonlat, de ha tudja, akkor sem színlelhetett volna nagyobb felháborodást. Francis kijelentése a mosolya és barátságos hangja ellenére a lelkébe vágott és leleplezte. És Francis tudta ezt. Hé, egy picit szerényebben, szólt rá Francisre már és közelebb lépett. Visszatért Franki egy mögrét egyensúlyozott. Úgy látszott, cappuccino volt benne. Olyan gyorsan készült el, hogy Francis úgy vélte, a mikróban melegítette fel a tejet. A finom cappuccino, mondta Franki nyájasan, Kié is lesz? – Az úré! – mutatott Francis Nelsonra. – Nagyon köszönöm, uram! – Szólt meg Nelson. – Ön feletté melegszívű ember! – Ahogy mondja! – vigyorgott Frenki. Nelson a bögrét nyúlt, de Frenki nem akarta a kezébe adni. Meglendítette a bögrét, hogy a forró cappuccino ráfröccsenjen Nelsonra. Nem a legnagyobb meglepetésére, Nelson könnyedén félrehúzódott húzódott a cappuccino elől. A habos, sötét barna folyadék beterítette a hófehér falat. Melinda szólalt meg először. – Összebaszta a falat ez a feldeszemű, geci! – vörös vörösképpel, dühtől és kétségbeeséstől eltorzult arccal. Üdj le, Franki! Ekkor Nelson összetett kézzel, mintha imádkozna, Frenki felé fordult, és így szólt. – Bízom benne, hogy ön van olyan gondolkodású ember, hogy nem próbál megtámadni. Frenki eltátotta a száját. Félni szoktak tőle. Sweetie és James felnevettek, szinte sajnálták a kis kínait. – Franki, te hagyod ezt? Kiabálta Melinda, remélve, hogy a nagy darab Franki lecsapja a kis kínai fickót. – Fenyegetőzzöl? – szólalt meg Franki, mélyen Nelson szemébe nézve. – Fenyegetsz? Te engem? Te engem? Hát ki a fasz vagy, te bazd meg, hogy nekem bemer szólni? Mi az, hogy nem erjelek megtámadni? Miért? Mit csinálsz? – Lekaratézod a fejemet, kis pöcs? – Besétálsz a mi házunkba, bazd meg, és még te beszélsz józan gondolkodásról? – Kérem, uram, a barátom nagyon szomorú a szegény jegesmedvék miatt – szólalt meg Francis. – Kérem, önt, ne ingerelje! – Hogy mi van? Ne ingereljem! Frank gúnyosan végigmérte Nelson, aki jóval alacsonyabb volt nála, és a válasen volt olyan széles, mint neki. Elnevette magát. Elfordult Nelsontól, de csak a felső testével. A lába ugyanott maradt. Svítere nézett. Hm, – Dél és a fickó, – mondta. Aztán visszafordult Nelsonhoz, és felhasználva a fordulás adta lendületet, ütött. Azt itten Nelson ájultan terül el majd a földön, mint azok szoktak, akinél beveti ezt a cselt. De Nelson könnyedén elhajolt. Frenki majdnem elesett a lendülettől. Amikor visszanyerte az egyensúlyát, Nelson felugrott a levegőbe, és páros lábbal melberúgta. Két lábra érkezett le, az egyensúlya hibátlan maradt. Frankie háttal beleszállt a három és fél méterrel lévő vitrin ajtajába, amiben a kupáikat állították ki. Melinda arra készült, hogy miután Frankie kiűjtötte Nelson, Francisnek ugrik, de a váratlan fordulat gondolkodóba ejtette. Frankie fájdalomtól eltorzult arccal állt fel. Zvíti rávetette magát Gordonra. Gordon hátra lépett, férehúzta a fejét, felhúzta a lábát, vagy felemelte a kezét. Csak védekezett, egyszer sem támadott vissza. Olyan könnyedséggel védte Szvíti dühött rohamait, hogy az önmagában is megalázó volt. Zvíti a tizedik hasztalan próbálkozás után adta fel. Lehajtott fejjel, megtörten át. Eddig még mindenkit el tudott találni. Szvíti arra gondolt, egy ilyen dagadékkal, mint Francis csak elbánik. Féretolta Melindát az útból, és támadott. – Kérem, uram, kérem, ne csinálja ezt! Kérem, uram, legyen szíves, hagyja abba! – kérelte Francis bocsánatért esedező ábrázattal, miközben könnyedén hárította James támadásait. Franky egy rejtek helyről bézbólütőt szedett elő, amit a hivatlan vendégeknek tartogattak. Franky már nem egy embert összevert bézbólütővel. Francis észrevette, hogy Franki eltorzult arccal megindul az ütővel Nelson felé. James ki akarta használni, hogy épp nem néz oda, és megpróbálta fejbe rúgni. Francis megindult, hogy beálljon Nelson és Frankie közé. James rugása csak a levegőt találta. Hanyadt esett a lendülettől. Vörösre váltott az arca. – Uram, uram, ezt ne! – szaladt Francis Frankie elé. – Kérem, könyörgöm az ön érdekében, ezt ne tegye! Fresz is tudta, ha hozzáteszi, hogy az ön érdekében, azzal csak még jobban felidegesíti Frankit, de ez is volt a célja. Franki Nelsonra támadta ütővel. Ütött egyet, aztán még egyet, és a harmadikat is a levegőbe, majd Nelson egy ugyanolyan pároslábas rugással, mint az előbb, megint melberúgta, és visszaküldte ugyanabba a vitrines szekrénybe. Franky üvöltött, amikor kikászálódott a szekrény romjai közül. Olyan vörös volt az arca, mintha befestették volna. Őíték már meg őket! üvöltötte sweetie őrült tekintettel. James és Márki ráugrottak Francisre, Terence és Sweetie Gordonra. Márki nem szúrt, továbbra is rejtette a kést, hogyha eljön az ideje, meglepetést okozhasson valakinek. Frankie vérben forgó szemekkel indult harmadszóra is Nelson ellen. Nem bírta elviselni, hogy egy kis kínai leégeti a barátai és a női előtt. Francis és Gordon csak védekeztek, Nelson pedig harmadszóra is beküldte Frankit a vitrínet szekrénybe. James ismét elesett az egyik mellément rugástól. A lányok a lépcső alján gyűltek össze, és rettegve figyelték a fejleményeket. Melinda arra gondolt, hogy kést kellene hoznia a konyhából, de nem mert megmozdulni. James megint hanyattesett. esett. Márki megpróbálta leütni Franciszt, de Francis elhajolt, és az ütés az éppen feltápászkodó James-t találta el. És akkor Frankie negyedszerre is a vitrines szekrényben landolt. Sweetie fogott egy drága vázát, ami a fal mellett állt, hogy fejbe csapja vele Gordont, de a váza a földön törött szét. Nem volt jelentősége, az ára semmiség volt nekik, művészeti szempontból pedig nem tudták értékelni. Csak azért volt ott, mert jól mutatott, és mert olyan menő dolog volt rászólni az emberekre, hogy vigyázzanak, mert eredeti. Senkit sem érdekelt a váza. Sem a lányokat, sem Sweetit, sem James, sem Markit, sem Terence-t. Frankit pedig végképp nem. Ám Francis, Gordon és Nelson hirtelen megdermettek, mire mindenki megállt. – De szentségeség, kiáltott fel Francis a fejét fogva. – Mi csinált? – Uramisten! – Nézett Sweetire döbbent képpel. Uram, uram, ezt igazán nem kellett volna. A barátom, Gordonra mutatott, műgyűjtő, és nagyon elszomorodik, ha valaki nem becsüli a műkincseket. Sweetie Gordonra nézett, aki lehajtott fejjel állt. Nagyon szomorúnak látszott. Következő pillanatban Gordon sípcsonttal comborult a Sweetit, amitől Sweetie felordított és térdre esett. Eltorzult az arca a fájdalomtól. Aztán Gordon homlokon ütötte feledzett ökölbütykeivel, és széti úgy érezte, szétreped a feje. Terence azt hitte, csak mert Gordon nem őt nézi, nem is látja. Megpróbálta megütni. Gordon simán ellépett az ütés elől, és terence is combor rúgta. Terence és üvöltve markolázta a lábát. Frankie kimászott a vitrines szekrényből. Zilált volt a haja, talpnyomok égtelenkedtek a melkasán, remegett a szája, Kétségbe esette, megmarkolta a bészból és torka szakadtából felordított. Ez annyira félelmetes volt, hogy három lány sírni kezdett. – A kurva istenbe, baszd meg! – vicsodogta Frenki. – Jaj, ne! – kapott a szájához Nelson halára rémülten. – Jézus Mária, Szent József! – rémült meg Gordon is. Francis lehajtott fejjel összeszorított szemekkel át. Nagyon szomorúnak látszott. Nelson és Gordon mellette termettek, és bátorítólag átkarolták a vállát. – Nyugodj meg, barátom! – nyugtatta Nelson. Gordon vádlón Frankire nézett. – Látja, mit tett? Látja, mit tett? A barátom milyen vallásos ember. Rendkívüli módon elszomorítja, ha az urat káromolják. Franki csak állt a vitrines szekrény előtt, és a bészből ütött Marko Borzasztóan szerencsétlennek érezte magát. Barátom, barátom, mondd, mely bibliai idézet illik erre a helyzetre? kérdezte Szeliden Gordon. Francis sipogott, mintha sírt volna, aztán fájdalmas, átszelleműt felemelt felemelte a fejét és körülnézett a szobában. Van egy passzus, ami éppen ide illik, mondta halkan elcsukló hangon. Megosztanád velünk, barátom? Francis hirtelen vadul Frenki szemébe nézett és üvölteni kezdett. Igen! Éppen ideillik az egyik passzus. Gordon is Nelson rémülten hátralépte. Te, aki átalménén a sötétségnek földjén, védelmezője leszel éj a te testvérednek, szavalta Francis átszellemülten a Bibliában sehol sem található részletet, majd hirtelen egy hatalmas, krómozott, 994-es kaliberű Bessert Eagle pisztolyt rántott elő, és azt Frankie fejére fogta. Mindenki halára rémült. Frenki felnyögött ilyettében, és kiejtette a kezéből a bészból Francis elindult felé. Amidőn az úr azt mondta, Fiam, te leszel testvérednek védelmezője, Miként ti, mindahányan voltak éppen testvérednek védelmezője vala lézen. És ki testvérednek védelmezője vala, Az sötétségnek földjén, az lézen az én áldásomnak örvendője vala. Francis odaért a reszkető Frenkihez, befejezte a szavalást, a pisztolyt Franki fejéhez nyomta, majd elvette, majd visszanyomta, majd elvette, és így tovább. Én, én fejbe lövöm, mondta Francis fájdalmas arccal remegő hangon. Káromolta az urat. Én fejbe lövöm. Ne, ne, szaladt oda Gordon és Nelson. De muszáj, káromolta az urat. Francis Franki fejéhez nyomta a pisztoly csövét. – Én fejbe lövöm, meg kell tennem, meg kell tennem! Franki és is sírni kezdtek. Frenki bevizel. – Fejbe kell lőnöm, fejbe kell lőnöm! – De életet csak az úr vehet el! – győzködte Nelsen. – Sajnos meg kell tennem. Bánd meg bűneid, bűnös lélek, bánd meg bűneidet! Frenki hangosan zokogott. A háttérben a lányok is sírtak, és bármennyire is nem akarta, Sweetie is bőgni kezdett a földön heverve. James valami használható fegyver után nézett, bár nem nagyon hitte, hogy még bármit tudna tenni. Márki még mindig rejtegette a kést, és az alkalomra lesett. – Meg kell tennem, meg kell tennem, fejbe kell lőnöm, jaj veszékelt Francis. – De nem szabad, barátom, ezt nem teheted, kérleten elzönt. – Esdve, kérlek, estve kérlek! Költözzék béke a te szívedbe! – könyörgött Gordon. Francis a fegyvercsövét Frenki homlokáról levitte a szeméhez, és gyengéden megnyomta. Nem akart sérülést okozni, csak azt, hogy nek fájjon. – Most meg kell halnod, bánd meg bűneidet, gonosz lélek! – Nehe, barátom! – könyörgött Nelson. – Ilyet csak az úr tehet! – mondta Gordon. És akkor Franki, mert hogy nagyon fájt a szeme, a fegyverhez nyúlt, hogy elvigye onnan a csövet. Názor rájövöltött. – Ne érjen a pisztolyhoz! Meghibbad! Nem érintheti a fegyverét! Ez már túl sok volt Frankinek, nem bírta elviselni ezt a feszültséget. Ájútan csuklott össze. Francis értetlenül nézte a pisztolyt. Hm, – Pedig, pedig meg se húztam a ravaszt. – Költözzön béke a te szívedbe! – mondta Gordon. James kitalált valamit. Elnézést kérek, uraim, én most engedelmükkel kimennék a konyhába, hogy finom kapucínót készítsek önöknek, mondta alázatosan, komolyan is gondolta. Francis elrakta a pisztolyt, aztán megfordult, oda Jameshez és leütötte, és utána Markit is. – Most miért csinálják ezt? – kérdezte Francis feldúlta. – Már megint miben törik a fejüket? Kit akarnak lelocsolni? Senkit, senkit, mondta remegő szájjal James. Én senkit sem akarok bántani, jelentette ki, és legnagyobb meglepetésére elkezdett sírni. É én csak, én csak jót akarok. Nem akarok semmi mást, mint készíteni maguknak egy csodálatos, nagyon finom kapucsinót. Francis csak nézte őket. Erre már ki is bőgni kezdett. Azt hitte, mindjárt agyonrúgja őket ez az őrült kung mester. A kését nem merte használni. Az ingújába rejtette. Biztos volt benne, hogy ezek hárman egy szempillantás alatt megölik, ha meglátják nála. Francis rémült képet vágott, aztán lenyújt James kezéért, hogy felsegítse. James azt hitte, ki akarja törni a karját. Kérem, ne bántson, kérem, ne bántson, könyörgött. Ó, oh, dehogy. Kérem, bocsásson meg, annyira felzaklattam magam. Kérem, bocsásson meg, csak szeretném felsegíteni. Francis segített felállni Jamesnek, Gordon pedig Márkinak. Akkor én, én most kimegyek a konyhába, és készítek önöknek egy nagyon finom kapucsinót mondta James. Ön nagyon kedves? Francis meghajolt. James utánozni próbálta a meghajlást, de nem volt olyan természetes, mint Francisé. De, tudja, a kapucsinó csak Mr. Fred Asternél válik be. Mr. Jane Kellynek csak a jégkrém használ. Fred Astor úrnak egy finom kapucsinót hozok, Jane Kelly úrnak pedig egy nagyon finom jégkrémet, mondta James sírva. Igen, igen, ön ritka rendes embernek látszik, nagyon szépen köszönjük. És önnek mi használ? Kér esetleg egy finom tojásrántottát? Ó, ó nem, tudja, vigyáznom kell a vonalaimra mondta Francis mosolyogva, és megemelgette a hasát. Nekem csak az használ, ha a módszárt muzsikáját hallgathatom. Hát, sajnos nekünk nincs módszártunk, vallotta be James ijetten. De, de kiszaladhatok a közeli lemezboltba. Nekik, nekik biztosan van módszártjuk. Ó, ez igazán kedves, de mindig van nálam módszárt mondta Francis, és az akúja zsebéből egy varázsfúvól a cédét vett elő, és átnyújtotta Márkinak. – Feltenni ezt kérem! – Természetesen, uram! hajolt meg Márki. – Ó, köszönöm! Francis meghajolt. – És utána segítek a barátomnak, ha nem bánja? – Ó, persze! Segítsen csak! Ön nagyon kedves! mosolygott barátságosan Francis, és többször is meghajolt. Nem sokára Mozart zenéje töltötte be a halt. James egy bögre gőzölgő kapucsinót hozott Nelsonnak, aki végre megnyugodhatott. Márki is visszatért, és egy tálcán kristálykejhegben vanília és kókuszjékrémet hozott. Amikor odavitte a tálcát Gordonnak, Gordon lehajtotta a fejét, és nagyon szomorúnak látszott. Márki tudta, hogy megint baj lesz, és sírni kezdett. Francis odaszaladt, hogy megnézze, mi történt. Elég volt csak egy pillantást vetnie a kehelyre, és tudta, mi a baj. Azonnal kiütötte Márkit. Márki hanyatt esett, a tálca, a kehely és a jégkrém más-más irányba repült. – Hát maga még ezt se tudja. Megbudjat, Teljesen megbudjant. Ez kókusz és vanília – kiabálta Francis. – Jean Kelly úrnak csak a szamócás jégkrém használ – Márki nem merte megemlíteni, hogy honnan kellett volna tudnia, hogy mi használ Jane Kelly úrnak, mert félt, hogy ezzel valakit megint elszomorít. Ez volt az a pont, amikor a földön fetrengő és a lábát markolászó terens felsírt. Már nem tudta elképzelni, hogy élve kikerülnek ebből a helyzetből. – Sajnos, sajnos nincs itthon szamócás ékrémünk, mondta szipogva Márki. Francis a fejét ingatta és felsóhajtott. – Semmi sem tökéletes – jegyezte meg. – Milyen jégkrémük van még? – Talán egy kis citrom. Francis odament Gordonhoz. – Egy kis citromos jégkrém. Sajnálom, barátom, de nem tudhatták, hogy jövünk. Ha tudják, biztos, hogy vásárolnak szamócásat is. Francis odafordult Márkihoz. – Ugye? Ha tudják, hogy jövünk, vásárolnak szamócás jégkrémet is. – Igen, igen, Bologatott Márki, miközben feltápászkodott. – A legjobb fajtából Látod, barátom, az úr tulajdonképpen jó indulatú, de nem voltak felkészülve, hogy jövünk, hisz honnan is tudhatták volna. Gordon valamit súgott Francis fülébe. Francis már kihoz fordult. Van önöknél szamóca gem? Hát, nem is tudom, meg kell néznem. Igen, igen, van, szólalt meg James. Ó, hoznának a barátomnak egy kis citromos jégkrémet szamóca gemmel? kérdezte Francis. Természetesen, vágta rá Terence és Márki. Elsiettek a konyhába. Francis pedig felszedte a földről a tálcát, a kejhet és a jégkrémes kanalat, közben pedig észrevétlenül feltette egy mikrofont az egyik szekrény aljára. A mikrofon extra ritka frekvencián működött, így nem állt fent a veszélye, hogy a ház feltételezett mikrofonjai és kamerái összegerjedjenek az új mikrofonnal. Egy perccel később Nelson kapuccinót t szürcsölt. Gordon szamóca jemes citromos jégkrémet kanalazott, Francis pedig kecsesen hajladozott a zenére. Tizenkét perccel később távoztak. Ez a tizenkét perc Frankiéknek egy ölké valóságnak tűnt.